belgiarra, bi frantzisa, italiarra kolpak, osona, talde oso, ozona, eta oitzetia. Hmm? Txerrundelari, bueno, maia hondikoak egon goiara, aurten ere bai, hori Espainiako Copako liderra, eta bueno, aiparteko txerrundelariak, ez da? Bai, ba, Espainiako Copako liderra eh, nahi kondo, bigaran urtekoa da, eh, hoi contador taldean Bar Barcelona eh, talde andabil Guó eh, Góraco y, y la Basleaa, Ex eh, extremmaduraco eh, Díaz eh, Valencia y la Sizuna. Eee, eh, bai, bai, Copa España irazidu, Torredon Gimero irazidu nare de mente ungo da, osea, naiko txerundu nari, eta taldeak, taldeak, ne ustez talde gogorrena eta indartxoena lizarte izango da, bai. Eta, baina, bueno, Betidanik, Kajarrual, Betiziketa, Extremadura, atzarritarra, kolpak, kolpak, kolpak italiarra. Gertatzen dena italiarrak, e, igotzeko, igotzeko ez diain, e, igotzaleak, eta, esprintarrak, e, gehiago dira, baina, bueno, Belgiarrak berdin gertatzen zaie eh. baina, bueno, gerra izango da, bai. Mm utxune txogu bat nabaritzen dugu Euskaldunen artean. Falta da, nivel pixke bat, Euskaldzerun dagarien artean. Bueno, e, nivela, ez. E, gertatzen dana, e, Espainio osoan, e, jende oso ona, daola, eta ez bakarrik hori, o sea, beste Espainiako talde batzuetan, kanpoko tarrak, eto, et, dira. Mm. O sea, ez dira bakarrik Espainioa, bezik eta kanpokotarrak, eta hori hori e, oientan, esamitiena dibidez, eta beste, mm. beste... Beste korodero batzuk, baina, bueno, esan dezagun, e, e, Joni Grizarri, kajarrualeko atxerindorari eta ikarazkarate nahiko nadira, Euskalduna Xabel San Sebastian, Euskadi, Euskadi Fundazio Euskadi daudena, hoi gipuzko harrare bai, eta, bueno, bose, iru kalde gipuzko harra apartartzen duten, nahiz, eta, bueno, e, igual, maila ez ditzea, baina, bueno, badaude, badaude, baina irazzeko igual zaila, baina hor, podiuna zapaltzeko igual.